Gânduri despre Cartea Apocalipsei de Ellen Goldwhite Apocalipsa 7. Patru îngeri care stăteau în cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi. Ne dăm noi seama cât de mare este numărul celor ce urmăresc mișcările noastre? Din toate părțile de unde ne așteptăm cel mai puțin, se ridică voci care ne îndeamnă în lucrarea de a da lumii ultimul mesaj al Harului. Lucrători și laici, treziți-vă! Fiți grabnici în a recunoaște și a folosi orice ocazie favorabilă oferită spre care vă îndreaptă providența. Dumnezeu, Hristos și Îngerii Cerești, lucrează intens pentru a ține sub control mânia violentă a satanei pentru ca planurile lui Dumnezeu să nu poată fi împiedicate. Dumnezeu trăiește și domnește. El conduce problemele Universului. Lăsați ca ostașii săi să înainteze spre victorie, să existe o unire perfectă în rândurile lor, să împingă lupta spre bariere. Domnul va lupta pentru ei ca un biruitor puternic. Faceți ca mesajul Evangheliei să răsune în bisericile noastre, convocându-le la o acțiune universală. Faceți ca membrii bisericii să crească în credință, primind zel de la aliații lor nevăzuți, cerești, dintr-o cunoaștere a resurselor lor inepuizabile, din măreția planului în care ei sunt implicați și din puterea conducătorului lor. Cei ce se așează sub controlul lui Dumnezeu pentru a fi conduși și călăuziți de el, vor înțelege cursul evenimentelor care au fost hotărâte de el să aibă loc. Însuflețiți de spiritul celui ce și-a dat viața sa pentru salvarea lumii, ei nu vor rămâne mai departe în neputință, arătând spre ceea ce nu pot să facă. Îmbrăcând armura cerului, ei vor merge înainte în luptă, dorind și îndrăznind să lucreze pentru Dumnezeu, știind că puternicia sa va împlini nevoile lor. Când sunt dezlegate vânturile? Când îngerii lui Dumnezeu nu vor mai ține vânturile violente ale pasiunilor umane, toate elementele conflictuale vor fi lăsate libere. Întregul pământ va fi târât într-o ruină mult mai teribilă decât aceea care a venit asupra Ierusalimului din vechime. Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță, dar acum, când lumina strălucitoare a adevărului luminează peste tot în jurul nostru, cu avertizmente, cu mustrări, cu lumina crescândă pe care o putem vedea dacă dorim să ne deschidem ochii, nu există scuză pentru niciunul, nici chiar pentru cel mai slab copil al lui Dumnezeu, că nu ar putea să ducă lumii această lumină. Cei patru îngeri țin cele patru vânturi pentru ca o lucrare specială să poată fi îndeplinită. Sfinții lui Dumnezeu trebuie să fie sigilați pe frunțile lor. Fraților, când veți fi gata pentru sigilul lui Dumnezeu? Fiecare pas pe care voi îl faceți pe calea interzisă de Dumnezeu, pentru propria voastră plăcere și, în păcat, este un pas făcut spre distrugerea voastră. Orice faptă de neascultare față de cuvântul Domnului vă expune unei pierderi irecuperabile. Orice moment de lenevie, îngăduința de sine și sentiment de siguranță, când nu luați în seamă avertizările divine și chemarea la datorie în lucrarea serioasă pentru maestrul vostru, vă așează sub puterea și controlul Prințului Întunericului. Sfeșnicul vostru poate să fie luat din locul lui în orice moment. Patru îngeri puternici mai țin încă cele patru vânturi ale pământului. Este oprită distrugerea totală. Se înmulțesc continuu accidentele pe uscat și pe mare, pierderile de vieți prin furtuni, uragane, accidente rutiere prin războaie, inundații teribile și cu tremure de pământ. Vânturile vor fi stârnite de națiuni spre o bătălie nimicitoare, în timp ce îngerii țin cele patru vânturi, oprind exercitarea puterii teribile a satanei în toată furia ei, până când servii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor. Fiți gata! Fiți gata, vă implor! Fiți gata înainte ca să fie pentru totdeauna prea târziu! Slujitorii răzbunării vor aduce toate judecățile teribile asupra poporului lui Dumnezeu părăsit de toți. Singura cale a vieții este calea ascultării. Domnul poate să vă ajute să vedeți aceasta și să deschidă urechile voastre ca să puteți auzi ce zice Bisericilor Duhul. Lucrarea altor îngeri care strigă cu voce tare către cei patru îngeri este un simbol al lucrării noastre de acum. Noi am privit mulți ani spre legiferarea unui decret duminical în țara noastră și acum când această mișcare este chiar în fața noastră, întrebăm, ce are de gând să facă poporul nostru? Vă dați seama că vine curând noaptea când niciun nou nu mai poate lucra? Aveți voi acel zel puternic, acea evlavie și devoțiune care vă pot face în stare să rezistați când veți avea de întâmpinat opoziția? Dacă Domnul a vorbit vreodată prin mine, atunci vine timpul când vom fi duși înaintea conciliilor, și va fi serios testată fiecare poziție a adevărului pe care îl credem. Timpul pe care ne permitem să-l irosim acum ar trebui dedicat sarcinii pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a ne pregăti pentru criza ce se apropie. Mult timp ar trebui petrecut în rugăciune pentru ca hainele caracterului nostru să poată fi spălate și albite în sângele mielului. Noi ar trebui să-l căutăm în mod special pe Dumnezeu pentru ca el să dea acum har și putere poporului său. Dumnezeu trăiește și noi nu credem că a venit timpul când el va îngădui strângerea libertăților noastre. Profetul a văzut patru îngeri stând în cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi ale pământului, ca ele să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Un alt înger se suia dinspre răsăritul soarelui și le-a strigat, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune peceta pe frunțile slujitorilor Dumnezeului nostru. Aceasta îi indică lucrarea pe care trebuie să o facem noi acum, de a striga la Dumnezeu pentru ca îngerii să țină cele patru vânturi, până când misionarii vor fi trimiși în toate părțile lumii și vor vesti avertizarea împotriva neascultării legii lui Dumnezeu. Însă orice armă pe care inamicul o poate concepe, va fi folosită împotriva poporului lui Dumnezeu ca să îi împiedice în lucrarea lor. Domnul, pe de altă parte, îi invită pe toți să fie trezi și să vegheze, pentru că în timp ce oamenii dormeau, vrăjmașul a semănat neghina.